Натягаючи рукавичку, Леся виходить із пансіону. Небо молоде, бадьоро блакитне, колюча свіжість торкає щоки. За будинком у горі сонце, а в Люксембурзькому саду воно буде над головою. І раптом Леся бачить за кілька кроків перед собою високу плечисту постать гунявого, сам без собаки, а по другий бік вулиці знайома фігурка детектива. Леся надає ходи і гукає до гунявого. Він озирається і, упізнавши Лесю, помітно ніяковіє і спішить їй назустріч. «Вибачте, будь ласка, що я вас зупинила. Я тільки хочу йти з вами разом. Ви нічого не маєте проти?» Він не то кисло, не то болюче посміхається, але злякано запевняє, що страшенно радий від такої чести і стає поруч з Лесою, затримуючи свій широкий крок». Хочете пройтися до Люксембурзького саду зо мною? Там тепер чудесно, весна починається. Ви відчуваєте? Боже, яке стомлене, змарніле зблизька лице. Він, напевно, багато п'є. І ці розмови його вечорами з собакою, мабуть, відбуваються у п'яному стані. Ну як ваша собачка? Краще їй. І від цього питання ніяковіє. Розуміються, не вірить, що вона може цікавитися станом якоїсь паршивої сучки. Так краще. Спасибі. Чи той, вибачте за одне питання, Ольгу Іванівна. Для чого ви сказали, що вона – расова сучка? Леся весело знизує плечима. Ах, господи, ну просто для того, щоб хазяйка не робила вам перешкод. А може вона й справді расова? Ви як думаєте? Гунявий дивиться собі під ноги, немов для того, щоб іти в рівень з Лесею. Ні, вона не расова, проста собі сучка, і мовчить про щось своє, думаючи. От уже і Сен-Мішель. Сонце теплить жовтим світлом ще голі віти люксембурзького саду. Вмить Леся бачить, як Гунявою весь хитається наперед, неначе несподівано штовхнути у спину, і на всю вулицю несамовито кричить. «Петренку! Петренку!» Покинувши Лесю, він навпере кидається якомусь панові, що переходить із каварні до автомобіля. Поруч із паном шикарно вбрана пані з яскраво нафарбованими устами. Не тільки пан, але й усі люди на вулиці швидко повертають голови на крик. Одначе пан, побачивши гунявого і, очевидішки, впізнавши його, не тільки не зупиняється, але ще надає ходи, і майже підбігає до авто. Хапливо розчинивши двері і кинувши кілька слів шоферові, він упихає даму в авто і заносить ногу на приступку. В цей момент гунявий хапає його за лікоть і щось каже йому. Але Петренко, шарпнувши лікоть, прожогом всувається в автомобіль, щось каже у самісіньке лице гунявому, насмішкувато вишкіривши гарні дрібні зуби і відсувається разом з автом на середину вулиці. Тоді гунявий, на момент немов ошелешений таким поводженням, кидається до таксі, кричить щось шоферові і гарячково влізає всередину, зараз же виставивши голову і слідкуючи за автомобілем Петренка. На тротуарі моментально скупчується юрба. Леся бачить, як повз неї пролітає фігурка детектива і підбігає до таксі. До нього шугає купа цікавих, сподіваючися довідатися щонебудь, бо видно, що і цей панок має якийсь стосунок до сцени. Але й панок рушає без ніякого пояснення. Леся раптом шарпається всім тілом до чергового таксі і швидко кидає шоферів. Женіть за ними, надто за першим, постарайтеся неодмінно наздогнати його і не відстати ні за що. Подяка буде найбільша, швидко. Шофер запалюється виразом обличчя гарної дами, загадкою всієї сцени, юрбою, що вже оточує його автомобіль і, ризикуючи збити з ніг найцікавіших, висувається на середину бру. Але він... Не їде Сен-Мішелем униз, а повертає в протилежний бік, потім знову повертає і летить униз паралельною Сен-Мішелові вулицею, озираючися весь час до Лесі і заспокійливо хитаючи їй головою, мовляв, не турбуйтеся, ми їдемо добре. Леся справді заспокоюється. Дійсно, так є більше шансів наздогнати автомобілі, бо на Сен-Мішелі трудно вибитися з ряду авто і випередити їх. От тільки чи впізнаєш шофер ті авто? Правда, автомобіль Петренка, видно, його власний, блакитний, з жовтими смугами, неначе навмисне під колір українського національного прапору впізнати легко, а гунявого впізнати по його голові висунутій з віконечка. Він, напевне, не сховає її всю дорогу. Так і виходить, коли перед мостом авто Лесі завертає на головну артерію і вливається в ряд машин, метрів за двадцять попереду вона бачить блакитну спинку автомобіля з жовтими смужками і двома головами. Голови весь час озираються назад. Шофер повертається до Лесі і весело киває її вперед до жовто-блакитного авто. Леся швидко відповідає йому хитанням голови. «А де ж гонявий? Стільки їх, цих червоних таксі, що нічого не розбереш!» Леся висуває голову і водить очима по рухливій нерівні стіні авт. Ніде не стирчить ніяка голова. «Ага, ось він, зовсім недалеко, через 5-6 автомобілів попереду!» Гони проходять з гарячковим напруженням. Голови в жовто-блакитному авто весь час повертаються назад. І Петренко іноді навіть киває гунявому і сміється. Але видно, що його шофер намагається вискочити із загальної течії, завернути в бічну вуличку і заплутати свого переслідувача. І вмиття автолесі зупиняється. Шофер напружено дивиться вперед. Загата. Великі бульвари. Весь потік автомобілів зупинено. Одначе вона бачить, шофер показує їй рукою далеко наперед. застиглому потоці немає попереду жовто-блакитного авта. Воно встигло проскочити до зупинки. Все пропало. Леся хоче знайти авто гунявого, але в цей момент її автомобіль починає гарчати, сунутися назад, випручуватися з потоку і нарешті вискакує в бічну вуличку паралельно великим бульваром. Шофер озирається до Лесі і робить їй рукою лицем знаки, що мають сказати «Що вийде, то вийде, поїдемо цією дорогою». Леся хитає йому головою. Але надії, розуміється, не може бути. Насамперед, хто знає, в який бік бульварів звернув Петренко. А то, може, її зовсім не бульварами поїхав, а перерізав їх і поїхав далі. Леся сідає зручніше і навіть відкидається на спинку, спочиваючи нічого не вийде, втік? Бідний, гунявий, він навіть не може вирватися з потоку і мусить безсило сидіти й хвилюватися. Леся тільки тепер чує, як їй палає лице і як усе тіло напружене. Шофер знову чогось киває їй. Леся знову вся скидується і дивиться вперед, думаючи, що знайшлося жовто-блакитне авто. Але шофер крутить головою і перехиляє все тіло назад до дверець. Тоді Леся напіввідчиняє їх і висувається. «Що таке? В чому річ?» «Надії немає». Але на всякий випадок може звернути на великі бульвари. Звертайте, однаково. Шофер киває головою і звертає в першу бічну вулицю. Але під'їхавши до самого великого бульвару, він зупиняє авто на розі. Леся знову висувається на його знак. Почекаймо тут. Коли вони поїхали в цей бік і їдуть десь позаду, то ми їх тут підстережемо і тоді спокійно поїдемо за ними. Коли ж нема, то... І він робить лицем, руками і усім тілом характеристичний французький жест безнадійності. Почекати, то й почекати. Розуміється абсурдно думати, що може щось вийти з цього чекання, але треба вже зробити все, що в силі. І раптом авто сильно шарпається і хапливо присувається до ряду автомобілів, що сунуть бульваром. У Лесі перед самими її очима просувається жовто-блакитне авто з двома знайомими головами. Вона встигає навіть побачити, як Петренко спокійно закурює сигару. Шофер озирається до неї і лукаво переможно підморгує їй. Леся щасливо киває і готова крізь скло розцілувати цю червону в дуже чорних закручених волосинках шию чудесного шофера. О, тепер Петренко не вислизне. Тепер вони цілком спокійно їдуть собі, замкнувши переслідувача позад себе в загаті. Так, так, смійтеся, вони навіть не озираються назад. Але Леся навіть боїться, як слід сісти, неначе від того, що вона сидить, як напнуте вітрило, залежить утече знову Петренко, чи ні. Ага, нарешті звертають з бульварів. Очевидячки зараз зупиняться. Так і є. Блакитне авто стоїть уже перед будинком. Ні каварні, ні ресторану. Петренко кидає кілька слів шоферові, бере під лікоть даму і нехапливо веде її до входу в будинок. На всякий випадок ще раз спокійно озирається. Переслідувача немає. І зникають. Тоді Леся гарячково відчиняє дверці і вистрибує на тротуар. Шофер показує їй очима на вхід і бурмотить. Другий під'їзд. О, я бачила, дякую, я зараз повернуся. І заклопотано нахмуривши брови, в той же час, чуючи, як гупає серце об груди, вона прямує тротуаром до другого під'їзду. Число будинку – 23. Яка це вулиця? Ну, це шофер знає, і на розі можна прочитати. Як же тепер розпитати консьєршку? Леся виймає з торбинки 20 франків і затискує в руці. Дім поважний, очевидішки, заселений багатими пожильцями. Леся виймає ще двадцять франків і додає до попередніх. Консьєржка не товста і не червона, як звичайно, а худа і у сталевих окулярах суворо і непривітно дивиться. Вибачте, добродіко, я б хотіла знати прізвище того добродія, що тільки що прийшов з дамою повз ваші двері. Консьєржка крізь окуляри обкидує поглядом з голови до ніг Леся і сухо репить. Я не маю звичаю давати про своїх пожильців інформації стороннім людям. Ага, значить, він тут живе, пожилець. О, добродійко, ви можете бути цілком спокійні. Ніякої шкоди вашому пожильцеві від цього не буде, якраз навпаки. Вибачте, що я вас турбую, я знаю, ваш час такий дорогий. Прошу прийняти від мене маленьку подяку. І Леся простягає руку з грішми. Консьєршка з холодною гідністю скидує головою, але кинувши оком на руку і побачивши стільки синеньких папірців, несподівано в одну мить міняється. Лице стає добродушне, надзвичайно добре, симпатичне. Тоді Леся всуває гроші в її безсило покірно звішену руку і причиняє за собою двері. — Бачите, добродіко, скажу вам щиро, мені цей добродій сподобався, і я хотіла б прислати йому квітів. Більше нічого. Маленька людська слабкість. Правда? Ви розумієте мене? У вас такий інтелігентний вираз очей. О, Добродійка цілком розуміє. Боже мій, з ким цього не буває? Тим паче, що Добродій Мазун такий із себе симпатичний. Його прізвище Мазун? Так, Добродій Мазун. А це його жінка? Консьєчка робить невиразний жест плечима. Знаєте, не зовсім. «Ага, я розумію. Значить, Мазун. Він заможний?» «О, так. За помешкання платить три тисячі в місяць. Мебльове не розуміється. Своє авто». «Ну, чудесно. А яка це вулиця?» Де двадцять три». «Ага, дуже добре. Так, я вам дуже-дуже дякую». «До ваших послуг, добродійко. Будь ласка, коли ще небудь. «Дякую, дякую. Бувайте здоровенькі». Леся, відчуваючи в ногах крила, влітає у своє авто і дає шоферові адресу пансіону. Насамперед до пансіону. Може, він уже дома? хоч це майже неможливе, напевно, тепер ходитиме по всіх вулицях і каварнях у надії ще раз зустріти. Дійсно, гунявого дома немає. Тоді Леся з тим самим шофером їде до мийка, але й мийка немає. До Фінкеля вона вже й не пробує їхати, чого він сидів би дома. Леся дає шоферові сто франків, гаряче тисне йому руку і повертається до себе, посміхаючися на вираз зворушення шофера, від путиску руки чи від ста франків. Але гунявий і на вечерю не приходить. Ах, господи! Леся від досади і нетерплячки навіть досальоно не сходить, неуважно відповідає Загайкевичеві на якийсь його комплімент і тікає до себе в кімнату. Мусить же він прийти хоч погодувати свою квітку, чи й про неї забув? Вона ходить із кутка в куток, увесь час зупиняючися і прислухаючися до всяких кроків у коридорі. В кімнаті гунявого абсолютна тиша. Квітка не скавучить, не чухається, як звичайно, дрібно стукаючи ліктем об підлогу. Може, взяв її з собою? Леся стомлено лягає на канапку, але не встигає накритися пледом, як чує легкі та швидкі кроки. Це його кроки. Його? Дивно, такий великий, а кроки легкі. Так, відмикає двері. Ага, от тепер і квітка заскавучала з голоду чи з радости. Тепер треба ще почекати, нехай поведе собаку на вулицю. А то як зрадіє, то й забуде знову про нещасну тварину. Дійсно, гунявий зараз же виходить з квіткою, щось бурмочучи до неї. Але повертається швидше, ніж звичайно, і чути, як замикає за собою двері на ключ. Ну, відімкни. Леся ще якийсь час лежить і слухає, як гунявий ходить по кімнаті, як стиха балакає до собаки, що не то пищить, не то свистить йому у відповідь, як нарешті затихає. Тоді Леся виходить із своєї кімнати і стукає до гунявого. Зсередини глухо й гуняво чути. То там. Це я, пане Кавуненко, Ольга Іванівна. Можна вас бачити на хвилинку? Злякано гуркотить стілець. І кроки підбігають до дверей. Ради Бога, одну хвилиночку, прошу зачекати, одну хвилиночку. І кроки знову біжать кудись у глиб кімнати. Леся, посміхаючися, стоїть лицем до дверей. Через якийсь момент вони розчиняються. В обличчя Лесі пашить духом якихсь медикаментів, що, здається, йде від круглих, непорозумілих очей гунявого. Вибачте, що я вас турбую, але в мене є до вас важлива справа. Будь ласка, будь ласка, ради Бога, звичайно, прошу, вибачте, я саме смарував мого собаку і не подаю вам руки. Він розчепірює руки і повертається вбік, немов закликаючи свого собаку у свідки. Квітка всім своїм виглядом справді може підтвердити його слова, вся розпластавшися долі з витягненою головою. Висмарована чимсь білим і жовтим, вона подібна до невдало зробленої з гіпсу і розмальованої жовтими плямами великої ящірки. Вона не рухається і, мабуть, чекає продовження операції. Бідненька, отак щовечора ви її смаруєте? Так, щовечора. Я вас цим не турбую. О, що ви? Дякую. Прошу сісти. Ось тут. Вибачте, у мене так незатишно, негарно. Він підсуває їй єдиний м'який футель і, не насмілюючися сісти в її присутності, стає біля столу. Але, зміркувавши очевидячки, що його стояння можна зрозуміти як знак нетерпіння, сідає теж, тримаючи руки на колінях до гори долонями. А потім дуже прошу вибачити, Ольгу Іванівну, що я вас так брутально покинув сьогодні на вулиці але я зустрів людину, яку шукаю весь час, яка, яка страшенно мені потрібна. І щоб якнайкраще виправдати свою брутальність, додає, від якої залежить майже все щастя і спокій мого життя. Так що ви розумієте мене? О, цілком. І крім того, нічого брутального не було. Але чи вам удалося його наздогнати? Я бачила, як він утік від вас і як ви погналися за ним». Гунявий, забувши, що в нього масні, недобре витерті руки, бере якусь книжку зі столу і для чогось перекладає її другим боком. Чого ж він мовчить? Неприємно пускати в свій секрет чужу людину? Чи навіть згадувати про невдачу так тяжко? Ні, не наздогнав. І кладе руки знову на коліна, так само до долонями. І немов про себе задумливо бовкає. Тепер він, мабуть, Утече із Парижу. Леся на мить лукаво прикушує нижню губу і знову стає серйозна. Ні, мабуть, уже не втече, пане Кавуненку. Гунявий мовчки, не розуміючи, підводить на неї очі. Як не пустите, не втече. Як же я його не пущу, коли я його не піймав? Так за я спіймала. Гунявий злякано але вже готовий повірити, недовірливо дивиться на неї. Коли ви кинулися за ним, я теж узяла авто і погналася за вами обома. Але коли вас зупинили перед бульварами, я кинулася бічними вулицями навперейми йому. Власне, не я, а мій шофер. І от вам адреса його. Пан Мазун, вулиця Демаріво, 23. Пан Мазун? Який Мазун? Він зовсім не Мазун. Ну, розуміється, не Мазун, але живе під цим прізвищем. Ах так! І гняви схоплюється із стільця, біжить у куток до вальника і починає гарячково витирати руки. Квітка скавучить і підповзає до нього. Але він не помічає її, кидає витирати руки і знову біжить до Лесі. Це правда? Правда? Ви не помилилися? Абсолютно ні. Те саме жовто-блакитне авто, та сама парочка, той самий панок. Значить, мазун, мазун. Гунявий вихоплює годинник і дивиться. За чверть одинадцята, я ще встигну. Леся встає і заспокійливо простягає до нього руку. Можна вам дати маленьку пораду, пане Кавоненку? Гунявий моментально витягується увагою але видно, що навряд чи послухає він якоїсь поради в цьому стані. Знаєте що, сьогодні не слід до нього їхати, насамперед, чи впустить вас консьєжка такої пізньої години. Потім, чи дома він, можливо, що десь у театрі. Я його чекатиму всю ніч на вулиці. Ну і погано зробите. Як тільки він вас упізнає, так зараз же знову втече, і тоді вже дійсно ви його більше не спіймаєте. Його треба бачити в його помешканні. Я не знаю, яка справа у вас до нього, але добре було б, щоб у вас був якийсь свідок. Гунявий помітно лякається. Ні-ні, свідків не треба, це справа інтимна. А, ну як так то? Ну так у кожному разі треба, щоб на вулиці хтось слідкував за виходом. Як він від вас утече із помешкання, то щоб можна було за ним зараз же поїхати. Якщо вам не хочеться вмішувати кого-небудь у цю справу, я можу поїхати з вами і послідкувати на вулиці. Гунявий тільки тепер очевидячки згадує про те, що треба подякувати не тільки за цю пропозицію, але й за всю величезну послугу Ользі Іванівні. І, мабуть, з цієї вдячності погоджується з її думкою. Але саму подяку висловлює так несміливо та незграбно, що Леся швидко перебиває його і повертається до своєї пропозиції. Отже, завтра вранці, годині о сьомій навіть, можна поїхати двома автомобілями до Мазуна. Пан Кавуненко сам увійде в дім, а вона лишиться на вулиці в своєму автомобілі. — Добре, а тепер йдіть до Квітки, бо вона вже плаче. — Добраніч. Не подаючи руки, Леся киває головою і виходить із кімнати. Гунявий якось заціпеніло йде за нею до дверей. Леся на порозі озирається і весело кидає. «Та лягайте зразу спати, бо завтра треба раненько встати. Розбудити вас!» Гунявий чудно помало крутить головою і посміхається. «Я не буду спати, я піду гуляти!» Леся хоче щось сказати, але, глянувши на його лице, тільки хитає головою і зачиняє двері. Дійсно, куди ж з такими очима спати? Леся чує, як трохи згодом гунявий виходить із своєї кімнати, зараз же клацає ключ у його дверях, і легкі поспішні кроки протупують повз її двері. Але коли Леся, лежачи вже в ліжку, гасить світло, вона чує, що й сама не спатиме. Думки в темноті товпляться, переливаються одна через одну, як хвилі в бурю, розкочуються по душі пінистими патьоками. Голова починає горіти, лице палає душно, тісно під ковдрою. Ранкове небо бліде і сизо малиновим рум'янцем, як у старого волоцюги після п'яної ночі. Париж сонно ворушиться, чухається, потягається. В каварнях на столах поперекидувані до гори ніжками стільці. На вулицях тільки трамваї з робітниками та службовцями, автомобілів дуже мало. Через те два авто можуть їхати вулицями без затримок і зупинок. Автомобіль Лесі трохи відстає і зупиняється біля сусіднього будинку. А гунявий підкочує під саме 23 число. Консьєржка з мітлою в руці й окулярах стоїть на порозі. Леся бачить, як Гунявий щось питає в неї, увічливо вклонившися. Консьєржка, так само, як і її вчора, підозріло обводить з голови до ніг Гунявого поглядом і відступає в під'їзд. Гунявий зникає за нею. Леся почуває дивну бадьорість і збудженість у всьому тілі. Трошки поколює в лівій скроні від безсоння, але це дурниця. В душі дивна певність, що все вдається якнайкраще. Вони порозуміються. І те, що гунявий довго не повертається, ще більше підсилює цю певність. Значить, і консьєршка пустила до Петренка, і Петренко прийняв, і розмова йде. І, напевне, вийде з документами, напевне. От тільки ні за що не треба допустити, щоб Соня їх відняла в нього. Все щастя і спокій життя його. Ні за що. І раптом Леся бачить, як з під'їзду виходить Гунявий разом з якимсь товстеньким низеньким панком. Що за чоловік? Чого він тут? Низенький чоловічок зупиняється, а Гунявий, уклонившися йому, прямує до свого авто, Сказавши кілька слів шоферові і навіть не глянувши в її бік, він сідає в свій автомобіль. Автомобіль зараз жепнеться задом, повертається і наближається до Лесі. Вона з напруженим дивуванням слідкує за ним у віконечко. Коли авто з Гунявим рівняється з нею, вона бачить голову Гунявого, що робить їй знаки їхати за ним. Леся чує, як тоскна тривога охоплює її. Вона дає наказ шоферові і майже лягає на сидінні. Зразу з'явилася страшенна втома від безсоння. І навіть, здається, вже не цікаво, що саме там сталося. Ясно тільки, що все провалилося. З одного погляду на його обличчя це стало ясно. А як саме? Чого саме? Хіба не однаково? Але коли її авто зупиняється, і вона бачить гунявого, що підходить до її автомобіля, вона вся знову напружується гострою тривогою й цікавістю. Гуняве розчиняє дверці і пропонує їй зайти в кафе і випити кави. Очі, селице, голос його тьмяні, без ніякого виразу, мертві. І з тим самим мертвим виразом, помішуючи ложечкою в часті, він розповідає, що сталося. Особливого нічого. Просто Петренка тієї ночі кримінальна поліція заарештувала разом із його коханкою. Він, виявляється, досить відомий міжнародний шахрай і авантюрист, і поліція давно вже полює за ним. Його, Гунявого, теж трохи були не заарештували детективи, що зробили в консьєрщиному помешканні засідку. Але обмежилися тим, що зробили йому детальний допит, записали все, взяли його адресу та підписку з'явитися негайно на перший виклик поліції. От і все. Тепер кінець. Тепер від Петренка нічого не можна здобути, всі зусилля років, всі надії, увесь сенс життя тепер знищені. Так, тепер кінець. Гунявий машинально сьорбує каву, дивлячийся кудись перед собою, здивованими, мертвими очима, і говорить немов про себе таким самим мертвим рівним голосом. «Тільки б два слова почути від нього». «Тільки два слова, два слова! Ну що ж, так значить і треба! Справедливо, заслужив!» Ізненацька зненацька в сели це оживає, рухнувшися злим, насмішкуватим усміхом. «Ну що ж, заслужив, так заслужив! Кінець усьому! Кінець, так кінець! Ей, гарсон, платити!» Ніколи Леся не бачила в ньому такого лиця, наче зовсім інша людина. Вийшовши з каварні, гняве раптом брутально киває головою Лесі і з тим самим насмішково-то злим виразом бовкає. Ну, бувайте. Вам у цей бік? Ну, так мені в той. І не чекаючи її відповіді, повертається, і не хапаючися, йде просто через вулицю, не звертаючи ніякої уваги на автомобілі, не наче й до них, почуваючи ту саму злу, насмішкувати зневагу. Леся якийсь час задубіло стоїть на місці, потім помало підходить до таксі, довго думає біля нього і нарешті дає адресу Мика. Мик саме збирається кудись виходити, і одягнений, з капелюхом на голові, чистить черевики, поставивши ногу на стілець. Леся безживно, тупо здоровкається і з таким виглядом, неначе виходила тільки на хвилинку чогось купити, роздягається. Мик здивовано і пильно слідкує за нею, тримаючи в руці рукав старої оксамитної сукні Лесі, що ним наводив лак на черевик. Лесю, що сталося? Леся закриває ліжко ковдрою і напівлягає. Потім, з байдужим виразом, тримаючи пучки на скронях і покривлюючися від болю, починає мляво розповідати. Мик, широко, як циркуль, розіп'явши довгі ноги, стоїть перед нею і, погладжуючи пальцем над горішньою губою, уважно слухає. — І ти мене не повідомила, що Петренко знайшовся? — Я вчора заїжджала до тебе, та тебе дома не було. — Записки не могла лишити? Ах, Мику, ну хіба це тепер важливо? Мику обережно кладе шматок рукава на стіл і скидає капелюх. Хм, чекай. Це значить, що поліція обшукає Петренка і знайде документ. Хм, паскудно, але не безнадійно. Може навіть і краще. Якщо тільки цей документ при Петренкові, то може і краще. Так, так. Мик раптом рішуче бере капелюх і натовкмачує його на голову. Ми от що лесько зробимо. Ти лишайся тут і зачекай на мене. А я зараз катну до фінкеля та крука, а потім поїду до гріньє. Ти кажеш, що гунявому важливо тільки якісь два слова почути від Петренка. Так він сам сказав Добре, ти почекай на мене, що голова болить. Так, трохи. Полеш, це від хвилювання. І не падай духом. Навпаки, що Петренко потрапив до тюрми, це ще краще, принаймні вже не втече нікуди. А взагалі це надзвичайна удача, що він знайшовся. Ну добре, я повернуся години через дві. Мик енергійно, поспішно виходить із кімнати, а Леся підтягає ноги в ліжко, лягає зовсім і закидає руки за голову. Через що ж ця зла, несподівана брутальність до неї? За що? І видно, свідома, умисна. Вам туди? Ну так мені сюди. І очі такі, яких ніколи досі не було в нього. От тепер уже ніякого сумніву не може бути, що не вона для нього та, до якої він молиться. Оце вже напевне. І ті ідіотські думки, що ще цієї ночі звідкись повилазили, тепер уже не посміють більше з'являтися. Принаймні все ясно тепер. Біль у скронях свердлить усе глибше та глибше. Повіки горять, і голова важче. З голови вага пересувається в груди, і як ватою обгортає образу і біль. Передсонний затишок сповуває руки й ноги, сум і жаль щемлять ніжно-ніжно, як ноги після довгого ходіння. Потім вона чомусь сідає в аероплян, плавко з завмиранням серця здіймається вгору і засипає. Коли мик повертається вже пів на першу, повертається він ще енергійніший та рішучіший. А ти спиш, Лесько? Добре, зробила. Але тепер уставай. Швидко. Треба діяти. Леся розтирає лице долонями, поправляє зачіску і стає на ноги. В чому річ? Щось погане було перед сном. Ах так. Ну, де ж ти був? Ого, де я тільки не був, слухай, насамперед звідси я поїхав просто до гриньє, бо боявся пізніше не захопити його вдома. Він аж обидві руки мені потиснув, як почув, що Петренко знайшовся. Не так, що знайшовся, як те, що він узагалі не мід, не вигадка наша, а дійсність. Сам признався, що весь час сумнівався. Ну, добре, він моментально потелефонував до поліції. У Петренка виявилося, ніяких документів, дотичних до нашої справи, не знайшли. Ну, дивного нічого нема. Такі папери тримати при собі було б з його боку божевіллям. Очевидячки сховані десь. Але це нічого. Тепер така річ, Лесько. Ми влаштуємо гунявому побачення з Петренком. О, це можна? Не тільки можна, а вже от. Мик квапливо, але з тим самим енергійним виразом витягає з бічної кишені якийсь папірець і розгорнувши показує Лесі. Дивися, дозвіл на побачення заарештованим мазуном. Він уже в тюрмі. Як це чудово! Як ти здобув? Це Грин'є дав? Грин'є? Та й клопоту ж ми з ним набралися, поки видерли. Ну та є, це найголовніше. Сьогодні ти з Гунявим їдеш у тюрму. Я? А я чому? А тому, щоб не випускати його ні на хвилину з-під свого догляду. Може, Петренко дасть йому адресу, де лежить документ. Так ти з ними поїдеш за ним. Леся хмуриться. Чекай, чекай, Мику, це дуже незручно. Як же я скажу гунявому? чого ради я їду з ним до тюрми? Це викличе в нього підозріння? Мик заспокійливо і упевнено перебирає пальцями в повітрі. «Передбачено, все передбачено. Ти скажеш йому, що це ти виробила йому дозвіл на побачення. Та й більше ніхто. В тебе є, мовляв, впливові знайомі французи, ти звернулася і тобі не могли відмовити. Насамперед цим ти ще більше прив'яжеш його до себе». «Ах, дай спокій!» «Ну як так, дай спокій? Це важливе. А головне, ти маєш цілком виправдану причину їхати з ним». Це побачення, мовляв, дозволене тільки для тебе і тільки з довір'я до тебе. Ти, мовляв, поручилася, що нічого протизаконного не буде зроблено, та що на побачення з'явиться не якийсь спільник-мазуна, щоб зробити якісь шахрайства, а людина певна у своїх справах, що не мають ніякого відношення до цієї справи. Розумієш? Тому ти мусиш їхати з ним. Леся знизує плечима. Але ж він не схоче балакати в моїй присутності про цей документ. Це ж ясно. Не квапся. Розуміється, ясно. Та ти й не будеш під час їхньої розмови. Ти посидиш у сусідній кімнаті, щоб коли документ десь у Петренка, він міг їх передати гунявому. Не бійся, за кожним їхнім рухом слідкуватимуть без тебе і непомітно для них. Так що Лесько, Леся болісно кривиться. «Ах, якби ти знав, як мені це неприємно і тяжко!» Мико бурюється і дивується. «Та що тут тяжкого і неприємного? Цілком незрозуміло. Примхи якісь, настрої. Тут стільки вкладено зусилля, щоб дістати цей дозвіл. А їй, бачте, неприємно. Чим неприємно, чорт, забирай! Чим саме?» Леся мовчить і дивиться кудись у куток. «Ну добре, поїду. У котрій годині? Чи він буде вдома?» Блукатиме десь цілий день. Ми це мали на увазі, тому побачення точної години немає. Хоч і ввечері, але краще поїхати якнайшвидше. Ти зараз їдь додому. Тепер саме час обіду, він мусить бути вдома. Але ще от що. Треба проїхати до тюрми так, щоб не прослідили більшовицькі детективи. Бо як тільки більшовики довідаються, що Петренко знайшовся, вони зроблять усе, щоб заволодіти документом. А ти ж знаєш, цей народ церемонитися не любить. Коли треба, то й обох схоплять і вивезуть у дипломатичних валізках живими чи мертвими на Україну. Леся заклопотано хитає головою. То правда, як же зробити і як пояснити гунявому цю конспірацію? Чорт його знає. Нічого не пояснюй, а просто зроби. Ініціативи в тебе багато, сама придумай щось. Та ще от що. «Нічого не кажи про Петренка Крукові, якщо зустрінешся з ним!» Поводження його підозріли все ж таки. Знову дурні розмови про народнє добро. «Ти думаєш, що він хоче продати нас більшовикам?» «А чорт його знає, чого він хоче!» «Думаю, що коли б Крук хотів продати, він поводився б інакше, не викликав би цими натяками підозріння проти себе». Може, він дійсно так думає, бо коли вдуматися, то справді ж, Мику? Мика ж капелюхом шпурляє об постіль. Ну от і ти, справді, справді, моя ідея вища і більша за всі держави та народи. Я плював на всякі ваші моралі. Із яких би там причин Круг не збирався провалювати справу, я йому заткну пельку. Вибачте, я теж не поцеремонюся. Подумаєш, схаменувся про народнє добро думати. І, здається, навіть банк хоче ліквідувати. Справами вже не займається. Лежить удома і читає авантюрні романи або книжки про мандрівки. Навіть з усіма жінками своїми порвав. Просто присвятився паршивець. Знаємо ми цих святих і божих. Ну, Лесько, не гайся, швиденько. Леся зітхає, тяжко підводиться, мовчки прощається, йде до дверей. Та зараз же повідом мене, як повернеться з тюрми. Леся, не озираючися, киває головою і виходить. Весело-весняно посміхаючися, Леся відчиняє двері і виходить до передпокою. Уже обіді. За Атлантики з кінським тупотом, з гамором і реготом, ідуть сходами на гору. Крізь напіввідчинені двері сальону видно в кутку Соню і Загайкевича. Обличчя якісь заклопотані, про щось тиха, але гаряче й серйозно балакають. Про що білорус Загайкевич може так інтимно та гаряче балакати з чекісткою сонею? Сходом збігає свистун. І в цього обличчя якесь не своє, незвичне, не то злякане, не то ошелешене. Побачивши Лесю, свистун раптом кидається до неї. «Ах, як добре, що ви прийшли! Ви ще не обідали?» Я була за Парижем. Чудесно там. Весна йде, пане Свистун. Але пан Свистун зовсім не у весняному настрої. Ну, дуже добре, що Ольга Іванівна вже пообідала. Він зараз розповість їй цікаву історію. Щось просто неймовірне, незрозуміле, надзвичайне. Леся трошки приглушує свою весняну веселість. В чому річ? Річ у тому, що пан Кавуненко зараз виїжджає з пансіону. Заявив хазяйці, що платить їй за тиждень наперед, але в цю мить уже складає свої речі і негайно виїжджає. Навіть до обіду не зійшов. «Чому так?» Свистун розгублено знизує плечима. «А хто його зна? Невідомо. Правда, я догадуюся, він посварився з паною Кузнєцовою». «Ну та добре, але чим же я винний? Що ж це справді таке? Дав мені сто франків та й усе». А в мене рахунок за пансіон біля чотирьохсот франків. Леся обережно вставляє. Пан Кавуненко повинен був заплатити?» Ну, розуміється, він знав, що в мене немає своїх грошей, коли кликав мене з Берліну до Парижу. Я в Берліні міг жити добре і навіть шикарно. Мені, каже, тепер більше не потрібні вариги. Які вариги? До чого тут якісь вариги? Так він сказав. Напевно. Оцими самими словами і ніякого пояснення. Значить, я не мов би виригі йому був, чи як? Я буду протестувати. Це нахабство і підлота. Або побалакайте ви з ним, Ольго Іванівно. Може, він вас посоромиться. Він вас дуже-дуже шанує. Я попрохав би панну Кузнецову, так він через неї саме й виїжджає. А куди саме? А я знаю. Нікому не каже нової адреси. Навмисне розуміється. Може, зовсім із Парижу. Ідіот якийсь. Взагалі я його ніколи таким не бачив, як сьогодні. Брутальний, нахабний бандит та й годі. Дійсно, коли судити по обличчі бідного чоловіка, мусило статися справді щось неймовірне. Ні тіні колишньої самовпевненості, комічної вищості і проходження крізь людей, як крізь туман. Прищик і носик жалюгідно почервоніли, очиці часто кліпають жовтенькими повіями. Добре, я побалакую з паном Кавуненком, хоч не маю, розуміється, ніякої надії, що моя балачка змінить його рішення. Він, видно, має свої підстави для цього. Свистун гаряче змахує обома руками. Та ніяких! Учора ввечері він був такий, як раз у раз. Нічого не могло статися за ніч, ніяких підстав. Посварився з панною Кузнецовою. От і вся підстава. Вона відхилила його залицяння, чи що? Свистун озирається на сальон і притишує голос. Я, напевне, не знаю. Панна Кузнецова теж дуже збентежена. Вони прийшли звідкись разом дуже обоє схвильовані. Про щось гаряче балакали. Ну, добре, ви почекайте тут, я попробую поговорити. Це все виясниться. І Леся, знову накинувши на обличчя, на всю свою постать весняну веселість та бадьорість, легко збігає сходами на свій поверх. Але посеред коридору зупиняється, хапається за серце і якусь мить стоїть непорушно. Потім, ще енергійніше та жвавіше підходить до дверей гунявого і весело стукає. «Пане Кавоненку, можна вас побачити на хвилинку?» До дверей, не кваплячися, підходять легкі чоловічі кроки, клацає ключ, і двері розчиняються. Дійсно, яке зовсім зовсім інше лице очі не здивовані та, неначе й не круглі, навіть пухкости лиця би, не стало. Жорсткість, сухість. Стоїть на порозі, не маючи видно наміру запросити до кімнати. Чи маю служити? Леся вдає, що не помічає ніякої зміни в ньому, навіть у цього майже ворожого тону. Ах, як гарно, що захопила вас дома. Мені треба побалакати з вами. Гунявий чудно примружує очі і рівним сухим голосом каже: Вибачте, добродійко, я складаю свої речі і дуже поспішаю. Ви складаєте речі? Виїжджаєте чи що? Так, я виїжджаю. Оце несподівано. А я вам привезла одну цікаву річ. Якщо не маєте нічого проти, прошу до мене, я вам покажу її». І вона так весело, лукаво і обіцяйно дивиться на нього, злегка схиливши голову на плече, що гнявий похнюплюється і бурмотить. «На жаль, я зайнятий, вибачте, не можу». Але ж на хвилинку, пане Кавуненко, Бог з вами, річ торкається того добродія, що ви його сьогодні хотіли бачити». Гунявий гостро зиркає на неї, якийсь час вагається, і виходить із своєї кімнати. Ключ із дверей виймає і замикає двері ззовні. Леся входить до себе, весело скидає капелюх, зачиняє вікно, поправляє зачіску перед дзеркалом. В хаті солодко та ніжно пахне мімозою, свіжим повітрям, чистотою. Гунявий якось. Жорстко, вбравши всередину губи, непорушно, терпляче стоїть біля стіни і чекає. Очі спущені додолу. — Та що таке з вами, пане Кавоненко? Я вас не впізнаю. Чого ви такі? — Вибачте, але я хотів би подивитися на ту річ. — Зараз. Леся помало виймає з торбинки папірець, розгортає й підносить до лиця гунявому. Читайте, дозвіл панові Кавоненкові мати побачення з заарештованим паном Мазуном. Гунявий неймовірно бігає очима по папірці, повертається до початку, знову читає, дивиться на печатки, підпис, дату і, вражено, з іскрами радости, знову по круглілих очах, дивиться на Лесю. Яким чином? Леся весело складає папірець. Дуже простим. Я маю одного доброго знайомого, депутата-француза. Я й звернулася саме до нього. Розповіла, що знала про вас та про пана Мазуна, і попрохала його зробити мені послугу виробити вам цей дозвіл. Це було нелегко, ви самі розумієте, дослідства і так далі. Але пощастило таки добути. Ви можете сьогодні, якої хочете години, бачити Мазуна. Правда ж цікава річ?» Гунявий знову, як колись у каварні, затуляє обома руками лице і стоїть так. Леся тихо відходить набік, немов кладучи торбинку на стіл. Нарешті гунявий помалу відсуває руки з лиця і вогкими, знову, як попередньо, винувато приниженими очима, дивиться на Лесю. Я вас так брутально образив сьогодні. Мене? Коли? «Ах, тим, що ви були схвильовані нашою невдачею? Ну що за дурниці? Я була в такому самому стані. Це так природно, що я й не помітила нічого». «Ну, так коли хочете їхати до тюрми? Тільки я вас попереджаю про одну неприємну для вас обставину. Річ у тому, що цей дозвіл видано на мою особисту відповідальність. Вас же ніхто не знає. Я поручилася за вас і зобов'язалася поїхати разом з вами до тюрми». Не бійтеся, я не буду під час вашого побачення з паном Мазуном, так що вам доведеться ще трошки потерпіти моє товариство з вами». Гунявий глибоко, всією груддю набирає повітря, хоче щось сказати, але зупиняє себе і тихим гунявим голосом каже в підлогу. «Я краще нічого не казатиму на ваші останні слова. Але, але коли дозволите, я хотів би спитати». «Чому ви допомагаєте мені? Що вам до мене?» Леся просто, ясно, навіть з деяким здивуванням посміхається. «Бо ви симпатична людина, і я маю змогу допомогти. Що ж тут такого?» Гунявий болюше крутить головою. «Не треба так казати про мене. Не треба. Ви пам'ятаєте, що я вам казав колись у каварні?» Пам'ятаю, але я з вами не погоджуюся. Я маю власні очі, вуха, розум і розуміння людей. І, вибачте, добродію, слухаюся більше їх, ніж несправедливих наклепів. От і все. Гунявий прикушує губу і дивиться в підлогу. Здається, він обмірковує, що йому робити далі. Нарешті, не підводячи голови, глухо каже. Властиво я повинен був би відмовитися від вашої послуги. Але це побачення таке важливе для мене, що я не маю сили. Я не дякую, бо ви не знаєте розміру вашої помочі мені. Нема таких слів, щоб вони могли підрівнятися до цього розміру. Але я мушу, я повинен сказати, що я в тисячній долі не заслуговую такої допомоги і уваги. Та почекайте, що говорити про якусь поміч. А раптом знову щось трапиться з цим мазуном. Все одно, щоб не трапилося, повторюю, Ольгу Іванівну, цілком свідомо і щиро повторюю. Я не заслуговую й тисячної долі цієї послуги. І коли вам, коли-небудь, доведеться переконатися в цьому, прошу не нарікати на мене. Я вас попереджав. Ще раз скажу я дуже погана людина. Отже, поки не пізно, розірвіть цей папірець і не згадуйте навіть більше про мене. Не бійтеся, ви цим зробите тільки справедливу і нормальну річ. Бо коли б ви знали про мене все, ви так би і зробили. І ваша симпатія до мене вкрадена мною. Бо кажу, коли б ви мене знали, крім огиди і зневаги, нічого б у вас до мене не було. Та я думаю, що тут не в симпатії річ. Гунявий якось відразу криво посміхається. Ви мене зовсім не знаєте. Я думаю, що тут просто чистолюбство гарної жінки, яку всі люблять. Може, вам хочеться завербувати і мене в лави своїх поклонників? Пещені діти часом люблять попоїсти житнього хліба. Так я вас і тут попереджаю. Навіть і цього не робіть. Бо потім колись буде страшенно соромно вам і гидко. Ви бачите, я балакую цілком спокійно. Це ніяке перебільшування, самокатування. І я не п'яний. Але це єдине, на що я маю право. І я хочу для вас цим правом скористатися. Та й для себе. Леся слухає, не перебиваючи, нахмуривши брови, гостро пильно вдивляючися вгонявого. Коли він замовкає, вона тихо починає. Добре, коли так, і я вам скажу щиро. Дійсно, я не знаю ваших вчинків із минулого життя, що очевидячки дають вам підставу так про себе казати. Так чесно і мужньо. Не всі так уміють. Ну, добре, але я знаю одне. Хто може, хто вміє любити, кого б там не було, чи кохану, чи собаку, той не може бути поганим. І які б ви слова не казали, я вірю цій любові більше, ніж вашим словам. От і все». І знаєте що? Давайте на сьогодні припинимо цю балачку. Нам треба їхати в тюрму. Що швидше ми це зробимо, то буде краще для всіх. Добре? Лецелесі горить, очі стали темно-сині, губи припухли, як у дітей із сну. Вся вона така яскраво гарна, що гунявий злякано відводить очі. «Ідіть, одягайтеся, їдьмо!» Він слухняно, покірно, зараз же повертається виходити. «Чекайте, я забула ще одне. Я мушу ще дещо купити на Сен-Мішелі. Давайте так умовимося. Я піду вперед, куплю, візьму авто і чекатиму вас у ньому. Чекатиму я вас на розі Сен-Мішеля та Вожерар. Знаєте це місце?» Гунявий на момент заплющує очі, пригадуючи. «Так, знаю». «Так от, там я чекатиму вас у авто. Добре?» «Добре». «Ну так ідіть». Гунявий виходить, вигляд у цього високого, плечистого чоловіка, що ще недавно був такий брутальний, зовсім як у маленької дитини, насвареної матір'ю і прощеної. Здається, його тепер можна взяти за руцю і повести куди хочеш. От таку магічну силу має папірець. Вперед покої пансіону чекає свистун. Він зараз же кидається до Лесі, але вона весело відмахується від нього, як від жебраків дітей на вулиці. «Нема часу, нема часу, нічого не знаю, мені нічого не вдалося вияснити. Може вийде, а може й ні. Та я дуже зайнята, бувайте, бувайте». І швиденько виходить, кинувши оком до Сальону. Але двері зачинені і невідомо, чи пішли звідти Загайкевич і Соня.